És dijous 4 de juliol i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us avançarem alguns fragments de la primera entrevista de Josep Salvatella com a regidor del Museu del Suru i tercer tinent d'alcalde, entre d'altres funcions que tindrà el portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Palafrugell. Sabrem els detalls també del curs que ofereix de forma gratuïta l'Institut Català del Suro sobre tast sensorial de suro en vi i cava. La informació comarcal destacada de la jornada passarà per un petit incendi que va cremar 3,5 hectàrees a Forallac. També en aquest informatiu us recordarem que avui el Port Bo ofereix Mara Bullser Pescador, un espectacle únic que barreja el cant de taverna i la dansa contemporània. I per últim us explicarem que les platges de Llafrang i Tamariu van haver d'Issar ahir les banderes de presència de meduses per l'avís de diversos banyistes que van sofrir picors. Iniciem l'informatiu d'avui dijous 4 de juliol amb algunes de les paraules més destacades de l'entrevista que podreu escoltar demà de forma íntegra en aquesta sintonia a Josep Salvatella, que s'estrena com a regidor del Museu del Surú i com a tercer tinent d'alcalde, entre altres funcions. Primer de tot, escoltarem a Josep Salvatella, que explica a Ràdio Palafrugell per què des de Junts per Catalunya van decidir doncs, fer públic aquest, aquesta coalició de govern després del ple d'investidura del passat 15 de juny. Bàsicament perquè l'acord no es basava només en una qüestió de, de cartipàs,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 I d'altra banda, doncs també van voler preguntar a Josep Salvatella si, seguint la línia del que deia, doncs, si havien hagut de renunciar a gaires punts del seu programa electoral per poder formar govern.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 d'aquells punts del nostre programa que formen part del, del programa final, del programa de govern. Uh -huh. Això per nosaltres és fonamental. I per últim, escoltarem un fragment on Josep Salvatella explica doncs, quins d'aquests punts als quals van haver de renunciar en aquesta negociació amb Esquerra Republicana i Som Gent del Poble, doncs li va fer més recança d'haver de deixar de banda o, com a mínim, de que no surti en aquests 50 punts que es van fer públics dilluns passat. A veure, en primer lloc s'ha de dir que també hi han alguns punts que no apareixen en el programa final, no perquè no hi hagi... Eh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 Avui s'ha de rectificar aquest cartipàs municipal que es va presentar dilluns i que doncs, deixava a Josep Salvatella com a regidor del Museu del Sur, també com a participador de Participació Ciutadana, Cooperació Gent Gran, i també com a regidor de l'Arxiu Municipal i també d'aquestes nova regidories que s'han creat amb aquest nou cartipàs, que són les regidories de nucli. A Josep Salvatell li correspon la regidoria de Llafranc. Així doncs, si voleu demà escoltar íntegrament aquesta conversa, aquesta entrevista que hem mantingut amb Josep Salvatella, portaveu de Junts per Catalunya, i que doncs ens parla d'aquestes regidories, de les quals també s'ocuparà, i també d'aquesta nova etapa al capdavant de l'Ajuntament de Palafrugell, formant govern conjuntament, recordem, amb Esquerra Republicana i Som Gent del Poble. Seguim a Ràdio Palafrugells, seguim en aquest informatiu i ho fem amb informacions relacionades amb casa nostra i és que us hem de dir que des de l'Institut Català del Suro s'ofereix un curs gratuït de tas sensorial de Suro amb vi i cava. Aquest curs consta de quatre sessions demostratives i ens donarà més detalls l'Anna Oliveres,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 sensorials, o sigui, és a dir, tastos i cates de suro, es posa el suro en contacte amb aigua, llavors aquesta aigua s'avalua i eh, amb aquesta informació decideixen quin suro s'utilitza, en quin no, si el procés de fabricació ha, sig ha sigut òptim llavors eh, la bodega també quan compra el tap de suro eh, és un f... realitza aquests assajos per veure quin tipus de suro compra de quina mm -hmm. empresa, quin, quin aport li donen al seu vi, si és un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 Uh, com tu has comentat, uh, és, al final sobre és un, un element natural i, i per tant aquesta, aquesta formació sempre s'ha d'anar enriquint no? perquè doncs, poden haver-hi factors mediambientals o, o factors externs exacte. que facin canviar algun, ah, algun aroma i per tant s'ha de continuar. S'ha de continuar sempre evolucionant amb això. Eh? I per això des del Departament d'Agricultura ens convencionen aquestes, aquestes sessions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 No, jo diria que no. <ríe> doncs eh, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i recordar la gent eh, que podran trobar doncs, més informació eh, si, si us truquen a vosaltres, el 972 30 56 61 i, per tant, doncs, eh, allà podran trobar més informació al voltant d'aquest doncs, eh, doncs, curs i de, també com, com inscriure-us. Per tant, doncs, en, eh, Oliveres, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i fins gràcies aviat. Gràcies a vosaltres. Doncs aquestes quatre sessions demostratives doncs, que començarà el dia 17, 17 de juliol amb la primera de les sessions, la segona serà ja passat l'estiu, el 20 de novembre i les altres dues doncs arribaran l'any vinent, el 12 de febrer i el 15 d'abril. Per tant, doncs, si voleu més informació, podeu anar a la pàgina web de l'Institut Català del Suro i allà doncs trobareu també l'enllaç per poder vos inscriure a aquest curs de tas de sensorial de Suro en B i Cava. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dijous per explicar-vos que ahir a la tarda es va declarar un incendi tocant a Forallac a Bisbal d'Empordà i on hi van treballar una desena de dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i tres mitjans aeris que poc després de dos quarts de tres de la tarda van sufocar un incendi declarat a prop del quilòmetre 3 de la carretera GI 644 entre Forallac, com us dèiem, i Ullastret i dins del terme municipal de la Bisbal d'Empordà. La ràpida mobilització veïnal, amb una trentena de trucades rebudes per alertar el 112, va facilitar que els efectius controlesin el foc amb rapidesa en qüestió de poc més d'una hora. El perímetre afectat que van calcular els agents rurals era de 3,5 hectàrees i es va continuar remullant la zona per evitar una possible revifada. I continuem amb una altra informació comarcal per explicar que la policia local de Castell-Platja d'Aro ha enxampat dos patinets elèctrics circulant per la població costanera sense matrícules i, per tant, incomplint la normativa. Els agents de trànsit han denunciat l'empresa de la localitat que es dedica al lloguer d'aquests vehicles elèctrics de mobilitat personal. La denúncia administrativa és per un incompliment al Reglament General de Vehicles i ha suposat una sanció econòmica de 500 euros per a cadascun dels aparells, així com la immobilització social del patinet elèctric. Els fets es van produir aquest diumenge i la intervenció la van realitzar els agents de trànsit de la policia local de Castell-Platja d'Aro, que quan anaven amb la seva furgoneta van veure que dos joves s'estaven fent fotografies i anaven al damunt d'aquests patinets elèctrics. Van comprovar que els joves anaven amb uns vehicles que incomplien la normativa, ja que per la seva capacitat es consideren ciclomotors. I és que hem de dir doncs que aquests vehicles poden anar a més de 30 quilòmetres per hora i a més pesen igual o més de 50 quilos i superen els 1.000 quilowatts. Seguim en aquest informatiu i a continuació us recordarem que avui el Port Bo ofereix Mare Bullse Pescador un espectacle únic que ofereix la barreja del cant de taverna per part del grup Portbó i la dansa contemporània per part de tres ballarins professionals. Us recordem una miqueta com va sorgir aquest espectacle que s'emmarca dins de el Festival Girona en Moviment, un esdeveniment benèfic de dansa i aquest espectacle que tindrà lloc avui, el dijous, a les 9 del vespre, al Centre Cultural La Mercè de Girona. Uh, si us recordeu ha passat per aquesta sintonia aquesta setmana Carles Casanovas del grup Port Bo, que explicava a Ràdio Palafrugell com els va arribar la proposta de produir aquest Mare Bullse Pescador Tot d'una vam rebre un, un correu, un mail eh, demanant-nos la col·laboració per, per aquest festival i ens va cridar molt atenció de, que, de que el que volien era doncs, ballar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 per no desestructurar massa el que és el ball, no? Però ho trobem super interessant. és una, una cosa novatosa i que ens fa molta gràcia. S'ha de destacar que aquest espectacle arriba en plena temporada alta pel grup Palafrogilenc, per però no obstant això, el fet que sigui un espectacle en benefici de la Fundació Encolliga Girona no els va fer dubtar. A més, Carles Casanovas defineix la producció com un repte apassionant i de les coses més maques que han fet. Però en tot cas també va influir-hi molt el fet de que és un festival benèfic per on colliga. Mm -hmm. Això també va, va fer-nos decidir que tot i si en temporada alta com som doncs eh, perdéssim un, uns ensajos i uns minuts per estar amb aquesta gent. Aleshores haurem de, de tenir molt clar el tempo eh, posant-se al cap i, i mirar de, de, de mantenir-lo perquè aquesta gent pugui fer la seva feina també bé. Jo crec que, jo crec que és, que és apassionant això perquè la novetat a, a més treballar amb, amb professionals d'aquesta categoria a, doncs, doncs bé ens, ens fa il·lusió que vols que et digui dir, no, no, és una cosa que, mm. que, que, que de les moltes que hem fet potser possiblement és de les magues que farem el d'enguany també és tot un repte per als ballarins, d'una banda doncs per aquest fet innovador que d'unir aquests dos móns per primer cop i de l'altre pel fet de la distància malgrat que els tres ballarins professionals que dansaran aquestes cançons del Port Bo. Luc Pranti, Paolo Giglio i David Rodríguez, director del festival Viuen a Suïssa, els assajos doncs, han estat eh, contats amb el grup Palafrujarenc i, per tant, avui serà una autèntica prova de foc. Ha estat un repte perquè, bé, com bé has dit a l'inici, doncs té molts trets innovadors de combinar doncs, la, la, la típica cantada de veneres amb la, amb la dansa contemporània, de fet, hem, ha estat un procés de recerca uh, molt interessant i doncs que espero que doni els seus fons que la gent ho disfruti moltíssim. Sí, exacte, de fet, aquesta ha estat la, la part del repte, no? Uh, bé, en Luc Prenti i en Paolo Gílio sí que estan a Suïssa, per tant, els assajos pròpiament de dansa doncs, els hem pogut uh, elaborar des de, de l'Osan i llavors doncs, hem, uh, hem pogut venir, a vegades no els tres,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 I en acabar aquest espectacle de 50 minuts de durada i per celebrar el tret de sortida aquest festival, aquesta segona edició del Festival Girona en moviment, els assistents podran gaudir d'un cremat. A més, el Port Bo presenta, doncs, Mare Bullser Pescador, recordem la mateixa setmana de la 53ena Cantada de Veneres, en la que també hi participaran. Teniu més informació al voltant d'aquest doncs, Girona en Moviment i també d'aquest espectacle Mare Bullser Pescador a la nostra pàgina web www.radiopalarforgell.com Cerqueu aquesta notícia i allà doncs, trobareu l'entrevista d'una banda íntegra a Carles Casanova del grup de Veneres Portbó i també el director del Festival de Girona en Moviment, David Rodríguez. I acabem aquest informatiu d'avui dijous 4 de juliol amb una informació que vam conèixer ahir no vam poder-la passar pels serveis informatius però sí que si vau visitar la nostra pàgina web o vau estar contactats atents a les xarxes socials, doncs segur que la vau poder conèixer i és el fet doncs, que ahir diversos banyistes van sofrir picors després de banyar-se a la platja de Tamariu i per aquest motiu van fer onejar la bandera de presència de meduses tant a la platja de Tamariu com també a la platja de Llafranc. No obstant això, les consultes fetes a l'Agència Catalana de l'Aigua no van poder determinar quin era la gent causant de les molèsties i les picors que sentien els banyistes. Tot i que, sí que hem de dir que tot semblava indicar que l'origen podia ser d'un organisme natural, les picades detectades als banyistes, que van ser atesos al punt de salvament i socorrisme de Tamariu, s'assemblaven els símptomes causats per la gelatina que segrega l'espècie de medusa risotoma pulmó, una gelatina que conté cèl·lules urticants. D'altra banda, però, tampoc es podia descartar ahir que pogués tractar-se d'uns petits moluscs optiològics, opistobranquis, que quan n'hi ha molta presència d'aquest animal a l'aigua, es poden clavar la pell dels banyistes i poden donar aquesta sensació que l'aigua piqui. Això, però, com deiem a la nostra pàgina web, va ser un fet circumstancial. Avui, doncs, l'aigua, tant de les platges de Tamariu com de Llafranc, doncs, l'aigua estava en condicions normals i, a més a més, doncs us hem de destacar que des de l'Agència Catalana de l'Aigua van qualificar l'aigua de les platges de Palafrugell com una aigua amb uns resultats qualificats com excel·lents. Aquests anàlisis es van dur a terme dins del programa de vigilància i informació de la qualitat de les aigües de bany pel període de control fins al 30 de juny de l'any 2019. Així doncs, malgrat doncs, que va unejar aquesta bandera per presència de meduses, doncs avui aquesta bandera ja no està hissada i per tant doncs tots els benyistes tant de Tamariu com de Llafranc o la gent que vulgui anar-hi aquesta tarda, per exemple, doncs no hi ha cap perill doncs, de sofrir aquestes picades, de sofrir aquestes urticàries. D'altra banda, ahir també doncs des de l'Agència Catalana de l'Aigua van donar a conèixer que des de fa tres dies hi havia diverses proliferacions de fitoplàcton a diferents trams del Baix Amnès Empordà, en concret, es tenia constància que havien aparegut a la badia del Ter, Begú, Sant Feliç de Guíxols i també a Palafrugell. Es tracta de creixements massius d'algues microscòpiques, segons informen, que viuen en suspensió a l'aigua. Es tracta d'un fenomen natural que no té cap risc per als venyistes i que es dóna entre altres factors, quan puja la temperatura. El fet doncs, que a causa d'aquestes proliferacions de fitoplàcton que feien canviar l'aigua cap a un color verdós doncs va fer posar en alerta a diversos banyistes i a residents a la zona. De fet, la plataforma Salvem la Costa de Bagú se'n va fer ressò a través de les xarxes socials i va demanar a l'administració que es portin a terme mesures pertinents per saber si l'aigua és de qualitat L'ajuntament de Begur constatava que l'aparició de les algues es devia a aquestes altes temperatures, que us deiem, de fet, des de medimbent, doncs, es va treballar amb l'Agència Catalana de l'Aigua fent les anàlisis pertinents per validar que la qualitat de l'aigua era correcta. Des de l'ACA precisament afegien que des del 2000 hi ha un protocol de vigilància de fitoplàcton nociu i tòxid a la costa catalana amb la finalitat de detectar i controlar les proliferacions d'algunes espècies que poden ser nocives a fi d'evitar-ne els riscos per a la població i l'ecosistema marí. I en aquest sentit, doncs, aquesta verdositat que va aparèixer en diversos punts de la badia del Ter, també Begú, Palafrugell i Sant Feliu de Guixols, doncs, l'Agència Catalana de l'Aigua va dir que aquests creixements massius doncs no representaven cap princips per als banyistes i que doncs només era a causa d'aquestes proliferacions de fitoplàcton. I amb aquesta darrera informació relacionada amb aquestes urticàries que van patir diversos vanyistes ahir a la platja de Tamariu i que van fer doncs, sa, aquesta bandera de presència de meduses a la platja de Tamariu com també de Llafranc, doncs hem arribat al final de l'informatiu d'avui dijous. Nosaltres... Ens retrobem demà a la mateixa hora, però recordeu que si voleu estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell a l'instant, estigueu atents a la nostra pàgina web que allà doncs publiquem i actualitzem a l'instant tot allò que succeeix al nostre municipi. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem demà, per tant, doncs, que passeu un molt bon dia. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell.